Журналісти 5-го каналу оголосили голодування, повідомив у вечірньому випуску редактор інформаційного мовлення Андрій Шевченко. 5-й канал. Якщо у день виборів ви не зможете вийти на наш сайт, використовуйте перевірений на сайті анекдотів про Януковича спосіб захід через анонімізатор, котрий або anon.free.anonymizer.com. Українська правда. Представник Януковича у ЦВК Степан Гавриш пообіцяв, що найближчим часом журналісти отримають інформацію і побачать, що українського в Януковичі більше, ніж у тих, хто щоразу намагається вийти на люди в українських шароварах, українська правда. Не хвилюйтеся за моє здоров'я, я альпініст, я займаюся спортом. У мене міцний організм. Я вистояв у цій історії і впевнений у своєму повному одужанні Віктор Ющенко. Урядові чиновники дають менеджерам новинних ЗМІ щоденні інструкції, так звані темники, які стосуються того, про що треба повідомляти і як подавати матеріали. Темніки – наша робота, хвалиться Сергій Марков, кремлівський радник Януковича. Newsweek. Народний депутат Нестор Шуфрич пояснює своє оголення у Центр виборчкомі, тим, що у протилежному разі він міг задихнутися. З матеріалів прес-конференції у виборчому штабі Януковича. Насправді у суботу в Києві зібрався наймасовіший мітинг в Україні після набуття незалежності. Сто тисяч учасників – це найбільш точна цифра. Все людське поле – помаранчеве від передвиборчої атрибутики Ющенка. Без особливих ексцесів люди протрималися до одинадцятої вечора. В цей час з боку вулиці Путузова та Дружби народів з'явилася група молодиків, які почали бити мирних демонстрантів молотками і пляшками – Українська правда Сапуленого діда у 30-ті викликали до НКВД з одним простим питанням Чого це ви українською розмовляєте? Ви ж не артист, не письменник, а звичайний інженер Минуло 70 років, а у мене іноді складається враження, що насправді нічого не змінилося коли на переговорах починаю говорити українською, партнери здивовано перезираються. І навіть ті, що у відповідь переходять на державну мову, все одно дивляться на мене, як на людину, яка вилізла зі схрону УПА. Хтось вважає, що це я викаблучуюся, бо навіть за в у колах, бо вовсю цвірінькають по-общепонятному, а цей східняк кирпугне. А я не викаблучуюся. Я і справді відчуваю себе українцем. Якісь там гени скрутилися при зачатті і прикували мене до цієї землі. От і сиджу тепер як дурний з тими генами і не можу нічим зарадити. А може це результат виховання? Хоча яке там в виховання? Піонери, комсомол, моя Советський Союз, урочисте святкування 325-річчя Воз'єднання України з Росією. Ми тоді навіть не замислювалися, звідки такий дивний ювілей – 325 років. За яким літочисленням це вважається круглою датою? І тільки зараз зрозуміли, що причиною урочистої кампанії стало зростання національного дисидентського руху у 70-ті. Отже, якщо це не виховання, значить гени. Що ж ще? Сиділи в моїх клітинах тихо, поки раптом стрельнули. І от, будь ласка, не артист, не письменник, не держслужбовець, не сторож і не комбайнер, а говорю українською. І не тільки говорю, але й думаю. А думати є про що, хай йому чорт. Сьогодні ми дедалі частіше боїмося вільно говорити, щоб не втратити останнього, що маємо – роботи і шматка хліба. А замість затишного європейського дому з його заможним життям і повагою до закону, знов пропонують євразійські простори і навислий над ними грізний привид деспотії і варварства. Це не я. Це діячі культури пишуть відкритого листа у інтернеті. Усі з них сміються, а мене гризе. Бо з одного боку заперечити важко, а з іншого ці наші діячі, окрім писати листи, нічого не можуть. Європейський дім проти деспотії, Солодкі казки проти реальних пацанів, які читати не всі вміють. Тупість зашкалює. В Коростені Житомирської області прем'єр Віктор Янукович з використанням матюків послав пенсіонера, який висловив незгоду з ініціативами Януковича про російську мову. Зарегочишся. Якщо вірити плівкам Мельниченка, у кучми в кабінеті розмовляють матом. Тепер його наступник продовжує традицію вже на майданах. Друга державна, чи то офіційна, за як обіцяв. Але мені чомусь не смішно. Я згадую, що діда крили по матері слідчі конвойні півсотні років тому. І досі криють, якщо силу мають в'язнів, пенсіонерів, виборців, будь-яких беззахисних людей. І це чіпляє мене особисто. Хто його знає, чому. Щось я нервовий став останнім часом, сам себе не впізнаю. І головне, ніколи не відзначався подібною чутливістю. Реальний бізнес, відучої від неї, швидко і жорстко. Звичайно, інформація тисне, голодування, мітинги, впевненість обох сторін у своїй перемозі. Мабуть, все-таки найгірше полягає у тому, що з'являється надія. Чи не вперше з 90-х? Ні, мабуть таки вперше. Надія витає у інформаційному просторі і збурює душі таких, як я. Надія на те, що цього разу все може повернутися на добре. Раніше було легше, скачи вражий, як пан каже. А зараз наче й скачеш, а в душі хробачок. Може не варто? Може розвиднеться? Але я не дам надії розквітнути в своєму серці, бо найбільше людина страждає не від реальних негараздів, а від невтілених надій. А що вони не втіляться, мені відомо абсолютно точно. Що саме замислено цього разу, точно невідомо. Звісно, підтасовки, судові процеси, залякування, фальсифікації, а може і пряма агресія. Головне не у технології, а у масштабах її застосування. Потік всесвітнього паскудства за кілька тижнів по самій вінця залє цю землю. Землю, до якої я прикутий поповиною, отим самим випадковим поєднанням генів у моїх клітинах. Так само, як і мільйони інших душ, невинних у тому, що вони українські. Я люблю Україну. І не люблю українців. За їхню пасивність і вайлуватість. За те, що зараз вони горлають, вийдемо, переможемо, а у вирішальний момент поховаються у хатах і скажуть, «А що я? Ось якби усі пішли, питимуть горілку і тужитимуть за своїми героїчними предками». Українці зрадливі. Вони перебіжать на сторону переможця, щойно відчують, що у нього сила. Українці сміливі, тому грізних ворогів бояться менше, ніж власних жінок. Українці жадібні, тому ніколи не проміняють власний шмат хліба на спільну справу. Я не люблю українців і маю на це повне право, тому що я сам українець, точно такий, як вони. Я не можу нічого змінити сам один і через це давно вже вирішив просто втекти у відпустку щоб не бути свідком і не брати участі. Не освячувати власним голосом черговий тріумф паскудства над безборадністю. Ні, хлопці і дівчата, давайте цього разу без мене. Тим більше, що хмари на бізнесових обріях розвіялися. Ситуація хоч і напружена, але стабільна. Ваша зараз на плаву, хай попрацює, якщо раптом щось станеться. Протримаються два-три тижні самостійно. До того ж, здається, скоро я стану депутатом. А із таким статусом легше вибиратися із проблем. Ти мені, я тобі. Це закон бізнесу. А у мене тепер буде чим аргументувати. Бо один голос із 450 – це серйозно навіть у нашій країні. Не те, що один із 40 мільйонів. Значить, голосувати будемо вже в парламенті. Там можна принести значно більше користі. Навіть якщо брати за великим рахунком.